Gábor Harmadszor vesztegette az idejét Pitvillovics lakása előtt, mert soha nem találta őt otthon. Egy vakolatlan családi ház melléképületét bérelte a valaha garázsnak használt szobakonyhás lakást. A legnagyobb házban a tulajdonos lakott egy ötven év körüli, szigorú tekintetű nyugdíjas nő, aki egyedül élt a 13 macskájával. A garázs kiadásával pótolta a rokkan nyugdíját. Gábor első alkalommal, mikor itt járt, találkozott a nővel, aki elmondta, Pitvilovics rendesen fizet, nem csinál galibát, úgy tűnik, jó útra tért, mert van valami munkája is a telepen. A fia is itt lakik már lassan egy éve, de nem sűrűn tartózkodik itthon. A nő a bejáratnál tovább nem engedte be, úgy válaszolt a kérdésekre. A hosszú szőrű drágának tűnő macskák a szoba bejáratánál leskelődtek, de nem jöttek közelebb. Tudja, nagyon kényes fajta kiállítási macskák. Nem járnak ki, itt bent tartom őket, ezért nem igazán szeretem, ha valaki bejön, mert könnyen összeszednek mindenféle nyavaját. Magyarázkodott, mikor ő legugolt, hogy oda cicegjen egyet. Szerette az állatokat. Pitvillovics azonban nem jön haza és a legközelebbi alkalommal is hiába várt, több mint két órát az autóban ülve. Végül szerencséje volt a negyedik alkalommal. Apja és fia egyszerre értek haza, pont amikor másfél óra várakozás után úgy döntött, elindul. A tagba szakadt középkorú férfi kezét sötét barna zakúja zsebébe sülyeztette, hosszú léptekkel közeledett a sarok felől. Valamivel mögötte a fia követte, úgy tűnt, nagyon el van gondolkozva, mivel észre sem vette, hogy a nyomozó melléjük lépett, mikor a kertkapuhoz értek. Pitvillovics Jakab? kérdezte határozottan, s az öreg azonnal felkapta a fejét, és ilyetten körülnézett, de mivel Gábort nem követték egyenruhások, és rendőrautót sem látott a közelben, kissé leeresztett a hirtelen ijegységből. Nem veszünk semmit. Morogta és lenyomta a rozsdás kilincset. Gábor elővette az igazolványát, s a közben odaérkező Gyuri is láthatta, hogy nem házaló ügynök a szakálaspasos. Mit akar? Tiszta vagyok három éve, mint a ma született bárány. A nevelő tisztem is megmondhatja. Gábor elmosolyodott és kezét nyújtva próbálta jelezni, nem hivatalos a látogatása. Az eltűnt gyermeke ügyében nyomozok. Gyuri hirtelen elfehéredett, és hadarva kérdezte. Hogy mi? Az már lassan hat éve volt. Jakab is érdeklődéssel fordult az eddig ellenfélnek tekintett férfi felé. Kihúzta magát, hiszen ebben az ügyben a sértett, és nem a gyanúsított oldalon áll. Találtak valamit? Gábor megrázta a fejét. Igazság szerint nem túl sokat, de újra kikérdezzük a sértetteket, Hát, ha valami olyan nyomra bukkanunk, amit azelőtt nem vettünk észre, Gyuri visszanyerte a színét. Szomorú, hogy eddig nem sikerült semmit felmutatnia a rendőrségnek. Igaz is, csak az olyan szerencsétleneket üldözik, mint amilyenek mi vagyunk. Egy gyerekrablás mafu, de ha zárj egy nélküli piát adok el, akkor lakatalá kerülök, sitsúj! Legyintet bosszusan. Gábor eleresztette a füle mellett a hallottakat, majd folytatta. Van valami, amiről esetleg megfeledkeztek, mikor tanuként hallgatták ki önöket? A két férfi egymásra nézett, majd Gyuri megvonta a vállát. Én még kiskorú voltam, szóval nem sok beleszólásom volt a dolgokba. Anyámat meg a hugomat csak havonta egyszer láttam. És ön, Pitvillovics úr? Fordult Jakab felé. Mi lenne? Az anyjával volt a gyerek, ő volt érte felelős, nem éltünk együtt régóta. Esetleg nem ismerős önöknek Hámori antónia neve. A két férfi szinte egyszerre rázta meg a fejét. Miért, ki az? kérdezte Gyuri. A pégségben dolgozott, és erős a gyanú, hogy ő, vagyis ő az egyik gyanúsítottunk. Gábor a zsebéből név egy kártyát húzott elő. Ha esetleg valami eszükbe jutna, akkor hívjanak. A fiatalabb bólintott és elvette a kártyát tőle. Mikor a fiatal nyomozó elment, Apa és fia bementek a házba. Jakab ledobta a kabátját, és az öreg kávéfőzőt kezdte babrálni. Holnap szükségem lesz rád, Vakantotta oda Gyurinak. Mikor? Mit tudom én, nem mindegy, egész nap. Programom van délután, nem tudok egész nap segíteni. Muszáj lesz, fontos iratokat kell átvenni valakitől, és engem nem láthatnak. Milyen iratokat? tette zsebbe a kezét Gyuri, és neki támaszkodott a Pár Pártiratokat, nézett Jakab sokat mondóan a fiára, majd meggyújtotta a gázfőzőt. Egy összelapított cigarettás dobozt ki a zsebéből, és az utolsó cigarettára rágyújtott. Gyuri felhúzta a szemöldökét. Nem is tudtam, hogy beléptél valami pártba. Nevetett fel. Még a végén képviselő lesz belőled. Hűje! morogta az apja. Olyan iratokat szereztünk meg, amiért nagyon sok pénzt kaszálhatunk. Többet is, mint álmodban gondolnál. Az összekötő Ben Fentes átadja az iratokat, aztán megzsaroljuk a pártvezetőt, hogy kiszagoltatjuk a disznóságaikat az újságoknál, ha nem tejel nekünk szépen. Jakab reketten felnevetett, és a cigarettával hadunászva folytatta. Akár 10 milliót is legombolhatunk róluk. Gyuri határozottan rázta meg a fejét. – Nem. – Mi van? – kerekedett ki az apja szeme. – Azt mondtam nem. A kistílű rablásokban benne voltam, eladtam a szajrét, átadtam a pénzt. Még az se számított, hogy valami apró pénzzel szúrt ki aztán a szemem, és a többit a kocsmába hagyd. – De – emelte fel az ujját, mikor az apja szóra nyitotta a száját. – De nem veszek részt egy olyan buliban, ahol a tétek. Nincs kedvem az elkövetkezendő húsz évben zacskót ragasztani egy börtönben. Az apja két lépéssel ott termett, és torkó ragadta a fiát. Rövid dulakodás következett, majd Gyuri lefejtette apja kezét a nyakáról, és elökte magától. Két éve még egy ilyen erőpróbán alul maradt volna. Volt, hogy az apja kékre-zöldre verte őt, hogy napokig csak sötétedés után mehetett ki a házból, mert nem akarta a feldagadt képét mutogatni. Azonban változtak az erőviszonyok, és Jakabnak rá kellett döbbennie, hogy erőszakkal már semmire sem megy a fiánál, így gyorsan váltott. Leporolta a pulóverére szállt cigarettahamut, majd könyörgőre fogta. Gyuri, nem teheted ezt velem. Itt a lehetőség, hogy végre kiszálljunk ebből a körhintából. Eltűnünk innen, és új életet kezdünk a pénzből. Harminc a tiéd. Nyújtotta a lapát tenyerét fia felé. De az visszatette zsebébe a kezét, és idegen nézett az apjára, majd tagadólag megrázta a fejét. Más terveim vannak, apa, és abban nem szerepelnek rendőrök, tárgyalás és börtön. Külföldre megyek, új életet kezdek. Hogy a kurva anyádba ott maradtál volna! Vágta földhöz Jakab a csikket, majd átment a másik helyiségbe, jól bevágva maga mögött az ajtót. Gyuri már bánta, hogy kicsúszott a száján, milyen tervei vannak, de büszke volt, hogy ellenszegült apjának. Meglepődött, hogy milyen könnyen ment. Elege volt az egészből. Mióta találkozott Nórával, elkezdte tervezgetni a jövőjét. Először is útlevelet kell csináltatnia, aztán elutazik a nővel, és megmenti a huga életét. Aztán segítségét fogja kérni, hogy munkát találjon, vagy lakást, valamit. Ellesz valami étteremben, vagy sofőrként szállító munkásként. Még talán jól is kereshet, aztán ha megszedte magát, akkor irány az usa. Erről álmodozott néha, de soha nem tudta, hogy is kell elindulni, mit kell tennie, hogy eljusson oda. Talán Ausztriából könnyebb az út, mint innen. A kávé közben kifolyt. Odafordult, hogy lekapcsolja alatta a gázt. Ekkor egy tompa ütést érzett a tarkóján, és elsötétült minden.